Для Баязида напинали шатро, але Шах заде хотів поглянути на житло Юрюка і осілого селянина. Зніжені, майже зжіночені стамбульські сановни, які супроводжували Шахзаде, запобігливо сповнюючи всі його забаганки, гидливо зупинялися перед брудними купами з саману, не наважувалися навіть зазирнути в отвір, звідки бив гострий запах тварин або ж смердючий кізяковий дим. Бризкали бальзамами, відвертали носи, невдоволено перешіптувалися. А Баязид не лякався нічого. Поринав у пітьму цього первісного житла, слухав гостинне вітання господаря, мова якого, здавалося, не мала нічого спільного з Тамбульською, зберігала ще первісну свою незайменість і грубість, при якій слова наштовхуються одне на одне, мов каміння в гірському потоці». Не втратила ще своєї жорсткої повільності, яка так пасувала до цих міцних кістлявих людей, незграбних, неоковирних, але надійних, як їхній примітивний побут. Тут не було нічого зайвого, халупа з саману, внизу люди й кози вгорі, комірчина для припасів. Два отвори один слугує дверима, другий вікном, вогнище посередині, дим може виходити в будь-який отвір. Може лишатися всередині, так тепліше. На земляній долівці солом'яна мата, Під стіною над дерев'янім сполу, Вовняні матраци і ватяні ковдри, Нефарбована дерев'яна скриня, Кілька мідних посудин, Кам'яний кухоль для води, Ось і весь набуток. А що треба людині? Підтримувати вогонь у вогнищі, Мати воду і нічліг, Затишок, і прихисток, о, Аллах! Кладовища поряд, їх витку від кожної халупи, мов нагадування про неминучість. Камені, поставлені в головах і в ногах небіжчиків, стерлися від негоди. Це чи свідчення марноти-марнот, чи байдужість перед долею, чи великий спокій життя, яке вивіряє і вимірює свою силу єдиною мірою – смертю. Смуток тут починається від народження Може тому так багато чорного в одязі І лише червоне, мов удари крові пробивається крізь суцільну чорноту І цвіте вічним цвітом життя і нескореності Ритм життя визначається тут змінами пір року Погодою, стихіями Відлік часу ведеться від одної події до другої Лавина, розлив ріки, загибель скоту укус змії, напад грабіжників і війна, війна, війна. На сонце тут не дивляться, бо воно засліплює, пече, палить. Зате люблять місяць і його сріблисте, прохолодне сяйво. Живуть під ним, зітхають, складають пісні, моляться. Як мало треба людині, щоб жити, як безмежно багато треба, для цілого життя Живуть тут під місяцем і вітром Середовець самотності і нужди такої Перед якою безсила людська уява У своїх безладних мандрах І метушні баязид натрапляв І настій би юрюків Йому назустріч виїздили старішини племен Іхтіяри Клонялися, підносили чаші з верблюдячим молоком, і кожне плем'я мало свій одяг, свою мову, навіть чаші неоднакові, то дерев'яні, то з коштовного металу, то череп'яні, то видобані з каменя. Дивно, як могли османи об'єднати всіх цих людей, усі ці землі, звичаї й звички. Баязид ще міг зрозуміти силу меча, яким завойовують землі, але що втримує їх, яка сила? Єдність, про яку вперто говорить султан, а за ним повторюють імами, але ж хіба можна єдність плутати з одноманітністю, на яку людська природа ніколи не пристане. Коли й було тут щось справді однакове, то це убогість і нужда. І житла юрюків, здається, схожі були саме завдяки їхній убогості. Три стовпи, на них натягнуто Рідку чорну попону з козячої шерсті, тканина сягає землі тільки з двох сторін – з півдня й заходу. З півночі й сходу замість стін невисока загорожа сциновок, покрівля піднята і відтягнута довгими вірьовками, закріпленими віддаля за каміння.